И така, таен еврейски тур в потайностите на Пловдив, който е известен с една от най-големите еврейски общности в България. Какъв рекурс предлага той към града на Тепетата? Да каже, че в студиото в радио Пловдив са Светлозар Калев, който е председател на организация Шелом в Пловдив, и Алекс Леви, който прави този тур, към нас се присъедини и Кристиан Ангелов, който отговаря за младежките появи в Шалом. А, първо, господин Калев, вие защо държите на младежите и на тази връзка с, с малото поколение в Шалом? Стара еврейска традиция. Поначало евреите по света винаги са се, се грижили за младите хора и за хората, така наличам, за златна възраст. Защо го правим с децата? Искаме да развием тяхното въображение. От години, от хиляди години се знае, че въображението е много важно за живота на защото, както я казал Ланштайн, въображението е по-важно от знанията. И аз мога да го обоснува, защото когато имаш въображение, е по-лесно приемеш знанията, знанията са много важни. Всякакви знания. То говорим за всякаква обща култура нито едно знание не трябва да бъде пропуснато от нито едно еврейско дете. Това е нашия принцип. Затова и създаваме и тия младежки програми, съответно вече и програми за възрастните хора. Знаем, че наистина тази общност е а, изключително фокусирана в образованието, а, изключително фокусирана в, в ученето и в предаването на знанието и предаването на преданията и точно за това ми е много любопитно, въпросът ми вече е към а, Алекс Леви, който прави този тур. А, защо го обявявате като таен еврейски тур? А, малко провокация към всички, които, когато а, мислят за еврейската общност, мислят през клишета и през конспирации. Така, закачка с а, това клише ли е? Не, разбира се. Това винаги ми е било много забавно, като съм го чувал. Идеята за таен еврейски тур е, че това са малките неща, които вече не могат да бъдат намерени в интернет, не могат да бъдат намерени по филмите или по книгите. Това е говорим за живата памет на еврейската история в Поврив И преди всичко аз съм доброволец в Пловдивската синагога и пред мен и пред нашия екип стоеше въпросът, как ние може да популяризираме нашата общност, как може да отворим малко за хората, защото все пак ние сме и европейска столица на културата. И решихме да създадем този проект, който има два аспекта. Първи аспект е да вътрешно в общността, да ангажира младите хора в общността, да знаят повече за тяхната за тяхната традиция да питат повече своите роднини, повъзрастни роднини, баби и дяровци, както се казва, да се ровят в архивите и да намерят тази жива история, която вече е много или малко останала в архивите, останала във времето. Други аспекти е точно да покажем на нашите гости на града, независимо дали са българи или чужденци, повече за еврейската история на града, защото Пловдив наистина предлага. Една уникална мозайка от култури и истории и затова казваме, че турът е тайн, защото тези малки неща, които могат да бъдат забелязани, вече са трудно забележими и трудно откриваеми. Или пък неразпознаваеми, в смисъл не се, не се сещаме, че те са свързани с живота и историята на еврейската общност, но да ви попитам в какво е паметта за еврейския пловдив? в сгради, в, в квартали, в места, в физически места или в лични истории и спомени, които се предават в а, родовете? А, бих казал, че в двата аспекта имаме и в сгради, и в родова памет. Нека да не забравяме, че преди войната в Повдив е имало около между 5 до 7000 евреи, а след войната до ден днешен оставяме около между 300 и 500 човека. Това е една огромна разлика и нека да не забравям, че тези около 5000 човека, които са заминали извън България, са оставили едно огромно наследство, независимо дали говорим за архитектура или говорим за семейни истории. И до ден днешен много хора с Пловдивски корени, които живеят в Израел или някъде в Европа или в Америка, идват тук до Пловдив и търсят своята семейна история. Така че Пловдив живее в сърцата и в душите на много хора, които нито говорят български, нито знаят много за България, освен, че идват от Пловдив. Мислите ли за събиране на звуков архив или видео архив, от спомени, от разказани истории? Господин Калер? А... Ние, ние имаме такъв архив. А, имате такъв архив? Ние имаме архиви много, от всекъв материал. Звуков имаме, имаме видео архиви. Преди години спомените на повъзрастните хора бяха, бяха възпроизведени в фундация Шуа, която ръководи Спилбърг. И техен представител дойде и направи интервю с нашите възрастни родители и стари хора, така че има памет. Имаме и и по-нови неща, които са случили. Но така един, че архива Архивът трябва да се допълни, между прочим. Той а, ще каже и Алекс как а, ще го направим. Точно това е идеята, да систематизираме всичките неща, всичките архиви, които имаме и да създадем един готов... нещо готово за хората, което, което може да бъде лесно достъпно и най-вече интересно. Защото в музеите на еврейските общности, които съм попадала по света, много често всъщност съм а, попадала на звукови истории, истории през звук, аудио истории и като човек от радиото определено мисля, че а, това е нещо изключително стойностно. Но, Алекс, да ви попитам, кажете ни, кажете ни ключови места, свързани с еврейската култура и еврейската история. Синагога от времето на Древен Рим. Паметникът на Благодарността, синагогата Цион, а, но какво отговаряте, когато ви попитат, освен древен град, от тези различни пластове история в Пловдив, има ли еврейско гето в Пловдив или никога не е имало? В Пловдив официално не е имало еврейско гето, разбира се имало еврейски квартал, той се е наричал Ортамезар и до ден днеша много хора знаят района между Мараша и четвъртък пазара като Ортамезар и там е било съсредоточено еврейското население, но разбира се, този квартал, в него се живели много българи, много турци, също така и много арменци и за това не може да говорим за някакво гетозиране на еврейското население и като цяло ние в този аспект работим, цялата Пловдивска синагога и цялата тази идея за популяризиране на еврейския маршрут в Пловдив, че еврейския квартал, който вече, който вече е застроен с различни блокове, които нямат общо с архитектурния план на старите еврейски къщи, да запази поне тази идея, поне този спомен за малките еврейски къщи, еврейския квартал и случващото се между деня и вечерта в квартала. Да попитаме и Кристиян Ангелов, който отговаря за младежките прояви в Шелом. Интересуват ли се младежите от този еврейски тур? Има ли какво те да научат от него? Може би благодарение на нашите младежки програми, ние събуждаме от децата и малко по-големите им връзници един интерес. Основната ни цел на тези програми, както господин Калев каза, е да запазим тяхното еврейско самосъзнание, тъй като вие сами чухте, че в Полодив са останали около 350-400 евреи. И това, може би, децата се явяват най-важния фактор, защото те са бъдещето, те са бъдещите лидери на нашата организация и те ще предадат на своите деца, на своите бъдещи семейства тези еврейски ценности. Отново към Малък се вървим към финал. Къде е синагогата от римско време? Наистина ли има толкова стара синагога в Плаудив? Наистина в Повив има толкова стара и древна синагога. Тя се намира, реално тя се намира до базиликата, до древната базилика на булевард Мария Луиза. За, за съжаление тази синагога не, не сме успяли да я запазим, но за сметка на това имаме една уникална мозайка, която може да бъде намерена в археологическия музей на Пловив. Има билети за тайния еврейски тур на Пловдив, но идеята прочетоха събраните суми да отиват за поддържането и възстановяването на синагогата Цион. Това е главната идея за този тайен еврейски тур. Стоят много хора, има много голям потенциал в него. Идеята е с Сумата с билетите, с благотворителността, която получим от нашите гости, тези средства да отиват за поддържане на еврейската общност, независимо дали говорим за еврейския дом или синагога. И това е един много благотворителен, един много чист проект, който цели да ангажира младите хора и да спомогне еврейската общност да се, и Повривската синагога най-вече да се самофинансира и да успява да... Участва открито и без някакви проблеми в различни проекти в града и в страната. Последн... По Последни думи а, за. Искам само а, да кажа, Светлозар че това началото да. на този проект, който Той Още непълно не е стартирал, но бъдещето сигурно е пред него. Можем да го Но как човек разбира и как се записва за този тур, отива на сайта на Пловдивска синагога, нали така? Да, в щастливи сме да обявим, че Пловдивската синагога има свои вебсайт, където може да бъде направен, направена заявка за този тур и съответно екипа за повестката синагога и за този тур ще се свържат с човека. А откъде идват най-често заявките от чужденци, от българи, от гости на Пловдив или от плодивчани? Как изглежда към момента? Тъй като проекта все още е в процес на стартиране разбира се имахме много различни пречки пред нашия проект. Проектът се е случил два пъти, главно по време на еврейски празници, по време на нощта на музеите и галериите, което отчитаме като голям успех за сега и гледаме напред в бъдещето, където това ще бъде един съвсем работещ и а, адекватен проект. Повече българи или повече чужденци дойдоха тези първи на тези първи турове, на двата тура? А, аз ще се включа, тъй като не имахме честа да го водим по време на нощта на музеите. Интересното беше, че горе-долу се припокривах като бройка чужденци със съвместно с българи. Имаше и голям интерес от страна на преподаватели от плодивски университети, от софийски такива. Имаше гости от Израел, Имаше една гостенка от Штатите, която специално дойде на нашия тур. Във всички случаи е нещо, което си заслужава да бъде видяно и изпитано. Благодаря на Светлозар Калев, председателя на Шалон в Пловдив, Алекс Леви и а, Кристиян Ангелов. Тайен еврейски тур предлага Пловдивската синагога заедно с Шалон Пловдив. Събитието е асоциирано към Европейска столица на културата и може да се окажете част от а, този тур, ако предварително се запишете в сайта на Пловдивската синагога. Благодаря.